Postulasagan Ellefti kafli En postularnir og söpnuðirnir í Jútegu heyrðu að heiðingjarnir hefðu einnig tekið við orði Guðs. Þegar Pétur kom upp til Jérúsalem deildu umskurnarmennirnir á hann og sögðu Þú hefur farið inn til óumskorina manna og etið með þeim En Pétur sagði þeim þá alla söguna frá rótum og mælti Ég var að byggjast fyrir í borginni Joppe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 Enga veginn því að aldrei hefur neitt van heilagt mjög óreint komið mér í munn. Í annað sinn sagði rödd af himni Egi skalt þú kalla það van heilagt sem Guð hefur líst reynt. Þetta gerðist tremsinnum og aftur var allt reyðið upp til heimins. Samstundis stóðu þrír menn við húsið sem ég var í sendir til mín frá Sésarau og andinn sagði mér að fara með þeim heiklaust. Þessir sex bræður urðu mér einnig samferða og við gengum inn í húsmannsins. Hann sagði okkur hvernig hann hefði séð engil standa í húsi sínu er sagði Send þú til Joppe og lát sækja Sýmon er kallast Pétur. Hann mun mæla til þín orð sem munu frelsa þig og allt heimilið þitt. En þegar ég var farin að tala kom heilagur andi yfir þá eins og yfir okkur í upphavi. Ég myndist á orða drottins er hann sagði Jóhann er með vatni, en þið skulið skýrast með heilugum anda. Fyrst Guð gaf þeim nú sömu gjöf og okkur er við tókum trú á drottin Jésu Krist. Hvernig var ég þá þess umkomin að standa gegn Guði? Þegar þeir heyrðu þetta, stilltust þeir og þeir vexum við Guð og sögðu. Guð hefur einni gefið heiðingjunum kost á að snúa sér til sín og öðla líf. Þeir sem dreifst höfðu vegna ofsóknarinnar sem varð út af Stefáni fóru allt til Fönikíu, Kýpur og Antíokíu, en gífingum einum fluttu þeir orðið. Nokkrir þeirra voru frá Kýpur og Kýrani og er þeir komu til Antíokíu tóku þeirra einnig að tala til Grykja og bóða þeim fagnaðarerinduð um drottin Jesu. Og hönn drottins var með þeim og mikill fjöldi tók trú og sneri sér til drottins. Og frekninum þá barst til eyrna safnaðurins í Jerusalem og hann sendi Barnabas til Antjókju. Þegar hann kom og sá hvað Guð hafði syngt þeim mikla náð, gladdist hann og kvatti alla til að halda sér við drottin með einlægu hjarta. Barnabas var góður maður, fullur af heilugum anda og trú og mikill fjöldi manna tók trú á drottin og bættist við söpnuðin. Þá fór Barnabars til Tarsus að leita sál uppi. Þegar hann hafði fundið hann, fór hann meðan til Antíokkiu. Þeir voru síðan saman heilt ár í söfnuðinum og kendu fjölda fólks. Í Antíokkiu voru lærisveinarnir fyrst kallaðir kristnir. Á þessum dögum komu spámen frá Jérusalem til Antíokkiu. Eitt þeirra, Agabusafnafni, steigfram fram, og af gift andan sagði hann fyrir að mikil hungursneif myndi koma yfir alla heimsbyðina. Kom það fram á dögum kláðíusar. Lærisveinarnir í Antjókkiu samþykdu þá að hver þeirra skildi eftir efnum senda nokku til hjálpar lærisveinunum sem bjökku í jútiðu. Þetta gerðu þeir og sendu það til öldungana með þeim barnabasi og sál.